Boa tarde pessoal, aqui é o Silmar e vocês estão ouvindo o POD POD 5 minutos na estrada, um podcast experimental gravado diretamente do meu carro enquanto eu faço meu percurso para o trabalho. Estou saindo de casa agora e... Vocês estão aí de carona comigo e com Ozzy Osbourne interpretando a música No More Tears. Musicão, olha só. Uma notícia que chamou a atenção hoje pela manhã foi de que um projeto tramita na Câmara de Deputados com a intenção de tributar o, as vendas de aplicativos através da internet. O nobre deputado Ricardo Izar do PSD de São Paulo, apresentou esse projeto, é, o que obrigaria as software houses como Google, Apple, que tem plataformas móveis e vendem aplicativos pela internet, abrirem operações no Brasil, especialmente para é, poderem comercializar esses aplicativos. Nobre deputado, o que eu posso dizer sobre isso? Mais impostos é tudo o que o Brasil precisa. Pelo amor de Deus, onde foi parar a dignidade desse país? Quer dizer que o 6% de off que eu pago na compra de um simples aplicativo para celular não é imposto suficiente para o senhor, né? Talvez em cima desses 6% o senhor queira empilhar 17% de ICMS, não é verdade? Talvez além dos 6% de off e dos 17% de ICMS, o senhor queira empilhar mais 5 a 10% de imposto municipal do ISS, Deputado, pelo amor de Deus, chega dessa merda, deputado. Ninguém aguenta mais. Vocês não querem protesto na rua, mas vocês não cansam de dar munição para a gente, né? Pelo amor de Deus, vamos criar vergonha nessa cara. O Brasil vai arrecadar esse ano perto de 2 trilhões de reais em impostos. E o senhor quer que eu vá pagar, além de todos esses impostos, mais impostos ainda é uma vergonha esse imposto que vocês está sobre aplicativos é só uma pequena amostra da grandíssima merda que vocês estão fazendo no no, no no legislativo brasileiro pega esse esse projeto que você apresentou aí deputado E enfia, sabe onde, deputado, enfia? Adul, adul, ele foi, subarrou isso, ne... vai trabalhar direito, vai vai fazer projeto para aplicar e fiscalizar. Aplicar direito os recursos e fiscalizar a roubalheira que tem nesse país. Quer fazer mais imposto? Faz um imposto sobre o teu salário, seu f... Adul, ele... cria vergonha nessa cara, homem de Deus. Tu e os teus colegas, vocês são uma mancha... Que o povo vê nesse país, a tua classe está tão desvalorizada que não, não vale, vale menos do que uma merda de cachorro na calçada que a gente pisa em cima e fica com raiva e quer limpar logo para aquele fedor e ir embora, deputado. Faz o seguinte, deputado, vai lá, pega aquele teu projeto e depois Você tira umas férias com o dinheiro público, que é o que vocês costumam fazer. Vai viajar de avião. Tu tem tudo pago mesmo. Aí é o grande... Agora faz o seguinte. Agora que eu tô um pouquinho mais calmo já tô chegando aqui no meu trabalho, você me ajuda aí e escuta um pouquinho de Ozzy Osbourne, que com certeza é muito melhor do que ficar escutando as bobagens e lendo sobre as bobagens e besteiras e corrupção que vocês propagam aí na... No... Em Brasília, deputado, um abraço para ti, meu, meu nobre. Segura aí o Ozzy Osbourne na teu rabo, seu escanhão, um grandes...